Det ved jeg ikke en om, men heldigvis har jeg allieret mig med Morten Ejernis, som er sociolog og lektor i Meritus ved Aalborg Universitet. Så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks nationalægiskund. Hej Morten velkommen til. Tak skal du have. Jeg håber, at jeg sagde dit efternavn rigtigt. Er det rigtigt? Det er helt rigtigt. Fantastisk. Nå, Morten, jeg har jo et problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om social arv. Du er nødt til at hjælpe mig. Hvad er social arv? Social arv er helt kort det, at børn kommer til at ligne deres forældre. Ligne deres forældre med hensyn til egenskaber, med hensyn til den måde, de opfører sig på, med hensyn til, hvilken placering i samfundet, de kommer til at indtage. Okay, så det er simpelthen det, at man måske følger sine forældres fodspor, er det det, rigtigt? Ja, sådan kan man godt sige, at det øh, kort kan betegnes, øh, dog ikke sådan, at at man bliver snekker, fordi man har haft en far, som har været sneker, Men at man holder sig på nogenlunde samme placering i samfundet, det er den ene betydning. Den anden betydning er, at man får de samme uvaner, at man på samme måde som ens forældre får problemer. Og det er nok den betydning, som er mest almindelig nu. Det er også derfor, man meget tit taler om negativt sociale arv, nemlig det, at man skulle arve forældrenes dårlige egenskaber. Hvad med at findes der positivt socialt arv? Jamen, øh, det gør der jo, og det er jo øh, klart, at øh, på samme måde som at de negative egenskaber skulle gå i arv, så må de positive egenskaber også gå i arv. Mm. Men hvis man definerer det, så så kan man i virkeligheden sige, at det her begreb er nogenlunde det samme som socialisering. Mm. Det, at man bliver påvirket af sine omgivelser derunder forældrene. Øh, socialisering er i midlertid et neutralt ord, mm. mens social arv langt typisk bruges om at arve negative egenskaber fra ens forældre. Jamen, kan du kort opsummere social arvs historie så? Ja, øh, i 1967 hmm. var der en øh, svensk øh, børneforsker, øh, som øh, fremlagde en teori om social arv. Ja. Og han øh, var først og fremmest optaget af, om kriminalitet gik i arv. Okay, og yeah. det gav han udtryk for, og det gav sig anledning til begrebet social arv, som senere så er udviklet til negativ social arv. Det interessante er, at det mest er i Danmark, det her begreb bruges. Ja. Ikke engang i Sverige og i Norge øh, bruges det på samme måde. Men her i Danmark, der er det blevet meget, meget udbredt at tale om social arv som forklaring på øh, næsten alle typer problemer, fra stofmisbrug til vold til kriminalitet. Øh, og det er efter min mening en meget uheldig tendens, ja. fordi det er en form for, man kunne kalde det, enfaktorforklaring. Man lægger årsagen til sociale problemer et bestemt sted. Nemlig hos forældrene, i forældrenes opførsel i deres egenskaber. Ja, det lyder lidt som om, at man bare giver skylden, hvis der er nogen, der laver ulovligheder eller laver, krim laver kriminalitet. At man bare giver forældrene skylden. Ja, men øh, det bliver det også. Og det bliver jo hyppigt sådan, at forældre kan føle sig udskammet, fordi deres børn har nogle problemer. Og det er netop et af de store problemer ved at anvende et begreb som social arv som forklaring på mange forskellige typer problemer, som kan have mange forskellige artede årsager, og som som regel er netop øh, en kombination af årsager, der har skabt det pågældende problem. Hvor er så det store vendepunkt for dig øh, ved social arv? Jamen jeg var meget optaget af spørgsmålet om, øh, hvad betyder øh, omgivelserne for, hvordan børn udvikler sig. Mm -hmm. Og øh, det vil sige, at jeg var optaget af øh, nabokvarteret, jeg var optaget af øh, spørgsmålet om skolen og sådan noget. Og så blev jeg så også øh, sådan i første omgang grebet af, når man sociale arv er måske et begreb der sådan kan sammenfatte øh, de ting, som på en eller anden måde øver en negativ indflydelse på børns udvikling. Ja, ja. Men så opdagede jeg, at når man så kiggede på, hvordan går det børn, som for eksempel er vokset op i en familie mm. øh, med alvorlige problemer, så viste det sig, jo, at langt hovedparten af dit børn klarede sig langt bedre end deres forældre. Og i begyndelsen, så var det overraskende for mig, fordi jeg synes jo, jamen det gav så god en forklaring på det, at der havde været alvorlige problemer i barndommen. Mm -hmm. Men når jeg gravede mig ned i statistikkerne, kunne jeg jo se, at langt det mest almindelige var, at de børn klarede sig bedre end deres forældre. Hvorfor det? Hvorfor er det egentlig tilfældet? Ved du det? Ja, det er jo, fordi børn er mere robuste, eller med et andet ord, resiliente, altså modstandsdygtige over for også kraftige negative påvirkninger. De lærer at klare sig og overvinder for langt de flestes vedkommende nogle af de godt nok alvorlige øh, problemer, som øh, kan være i familien, og så klarer de sig bedre. Og øh, der kan man så sige, at, øh, at det fik også mig til at se øh, skeptisk på mange af de forklaringer, som ligesom fulgte i kølvandet på, at man havde sagt social af. Ja. Og hvis man ligesom skulle teoretisk begrunde det, så var det nogle gange noget med, at man efterlignede forældrene. Ja. Men jeg synes ikke rigtigt, det gav mening, at børn skulle efterligne Uh, en far, som havde et alkoholproblem, eller en mor, uh, som Nej. var psykisk syg. Uh, det tror jeg ikke, at der er nogen børn, der egentlig har lyst til at leve op til. Uh, og mere og mere blev jeg overbevist om, at uh, det er jo også andre end forældrene, der har indflydelse på barn. Uh, det barn. det lærer lidt... eller klassekammerater eller... Og de lige præcis klassekammerater øh, kommer til at spille en meget stor rolle. Og så snart vi når puberteten og sådan noget, så kommer jo til at spille en kolossal rolle. Så derfor øh, blev jeg mere og mere skeptisk over for, om det begreb social og egentlig gav så meget mening. Ja, det er spændende. Så vendepunktet er rent faktisk at finde ud af, eller du kom til en, en konklusion nærmest, at, at det er ikke så negativt, og børn er meget mere robuste og resi resistente. Resiliente. Resiliente, det var det der så flotte ord der, end man egentlig går og tror. Ja, og, og det er jo et godt budskab. Og jeg har beskæftiget mig med socialt arbejde i det meste af mit arbejdsliv. Og der er det jo fantastisk vigtigt, at socialrådgiver, pædagoger, lærere, ikke har for lave forventninger til børn, men tværtimod har forventninger om, at de nok skal klare sig. Så på den måde synes jeg, det er et vigtigt budskab at komme frem med. Og det er også det, jeg har forsøgt i den artikel i Lex.dk, det er sådan at tydeliggøre, at... Man risikerer at stigmatisere børn, hvis man anvender et begreb som social arv, eller anvender andre tankefigurer mm. af lignende type. Øh, Nogle taler jo også om, at det i sig selv skulle være farligt at være vokset op i en familie, hvor forældrene var på kontanthjælp, ligesom også kontanthjælp skulle kunne gå i arv. Mm. Øh, efter min mening det er det altså en myte, noget, der ikke passer, men som intuitivt giver os en god forklaring. Øh, og derfor er vi nok meget tilbøjelige til at sluge den forklaring råt. Mm. Fordi det giver os en så god forklaring. Når med den baggrund, så, så kan vi, vi også det. godt forstå, at det er gået sådan. Hvorfor er det så vigtigt at lære om social arv? Ja, det er det. Af mange grunde, <tryk> men øh, jeg synes først og fremmest, det er vigtigt, fordi når vi skal tilrettelægge en social politik, mm. eller tilrettelægge socialt arbejde, så skal vi jo være så præcise som muligt omkring, hvad er årsagerne til det problem, vi gerne vil bekæmpe. Mm -hmm. Og øh, der er det altså meget uheldigt, hvis socialarbejdere, pædagoger, Lærer bare taler om social arv, fordi ingen ved, hvad de præcis lægger i mm. Nogen kan tænke på, om det er nok, fordi der er alkoholproblemer derhjemme. Mm. Øh, nogen kan tænke på, at det er nok, fordi øh, det er et hjem, hvor barnet øh, bliver forsømt og ikke får mad. Andre kan tænke på, at det er, fordi forældrene ikke har uddannelse. Mm. Fordi så bredt er begrebet jo, mm. at, øh, at det kan man ikke afgøre. Og det er rigtig uheldigt, hvis man er så upræcis i sin sprogbrug, når man har med alvorlige sociale problemer at gøre. Hmm. Så derfor er det vigtigt, at socialrådgiver, pædagoger og lærere øh, får en opfattelse af, at når de står over for et barn, så har det barn øh, nogle vanskeligheder, som det gælder om at finde den årsag til, som er gældende lige præcis for det her barn, hmm. eller det kompleks af årsager, ja. som er gældende for det unikke barn. Øh, og der indgår det selvfølgelig som en del, ja. at ja. forældrene, måske ikke har uddannelse ja. selv, øh, indgår som en del, hvis en far har haft et alkoholproblem. Men det så bare at blæse det op som Årsagen til det sociale problem Det er efter min mening helt skævt Og kan give anledning Til stigmatisering Altså til det at frontmedarbejderne Har ja. nogle lave forventninger ja. Så du må ikke bruge altså selve begrebet Til at forklare hvordan barnet har det Morten hvad er de tre vigtigste ting Jeg så skal have med i min fremlæggelse Om begrebet social arv Jamen jeg synes det er vigtigt At gøre red for at begrebet er upræcist Ja. Øh, det andet, som er vigtigt, det er at vide, at langt de fleste børn, som vokser op under svært vanskelige vilkår, klarer sig bedre end deres forældre. Øh, og det er jo noget, man kan bygge videre på i det sociale arbejde, mm. fordi man kan nære positive forventninger til barnet. Selvfølgelig. Og tre. Og det tredje er, at man skal være omhyggelig med altid at lytte til et barns aktuelle situation, om det er vokset op et barn eller en ungs mm. aktuelle situation, om det er vokset op med nogle forældre, som har haft forskellige problemer. Det er jo ikke rigtig noget man kan gøre ved noget ved her og nu, men man kan gøre noget ved barnets omgivelser, og man kan at omkring tingene vel. Og, og opfattelser og omgivelsernes opfattelser mm. af dem. Og de skal tage det barn for det barn, det er her og nu. Med de, de vanskeligheder, der er der, og hjælpe dem med dem. Mens det at søge tilbage i historien for ligesom at finde en forklaring, nogle gange slet ikke er frugtbart, og bare kan give anledning til, når ja, den skæbne er jo egentlig fastlagt allerede fra fødslen Fantastisk. Morten, er der noget, vi mangler at komme ind på så? Der er selvfølgelig mange ting, og især når man skal udfolde et begrebsapparat, som kan erstatte øh, sociale arv. Og jeg vil bare gøre opmærksom på, at øh, det begreb, som vi bruger meget hyppigt risiko, er egentlig et meget godt begreb til at gøre det klart for en selv, at selvom mennesker er vokset op under meget alvorlige